Hallå där. Stå på två där. Köpa blåbär. Nu, nu rullar bandet så att säga. Yes, nu rullar vi ännu en vecka. Välkomna. Mm, mm. Allt väl? Ja, det är bara bra. Det är fredag imorgon. Mm. För oss nu när vi spelar in i alla fall. Det ehm, ska bli lite skönt. Och lite restaurangbesök och sånt inbokat så det ska bli riktigt fint. Det, det kommer väl nice. vara någon sån där dag så fort man sätter sin fot där inne så kommer man bara vilja vara därifrån. Men det man vet att man får försöka ha någonting att göra hela tiden så går tiden lite snabbare. Nej, nu, får, nu får du nästan utveckla det där. Nej, nej men du vet, när man ser fram i någonting väldigt mycket mm. och så vet man Fan, det är en hel dag kvar att jobba. Ja, du menar och så. Så, då, men. så känns den dagen helt plötsligt väldigt mycket längre ja. än bara den egentligen är. Ja, men precis. Man vet det vet man bara att bara man kommer igång och har någonting att göra hela tiden så kan ju dagen springa iväg. Jag kan säga så här. i i onsdags igår, då hade jag en där dag att jag hade, jag tog en liten promenad och sen hade jag tänkt så här att och så hade det gått i ett med massa med folk som kommit och jag hade haft möten och inte hunnit andas så jag tänkte, gå ut och går ta lite mm. luft och sen så kom jag tillbaka då fick jag ett samtal från en um, och lite ansvar för att vårt avtal följs och så, mm. och så, hej Johan har du skickat in det här än? Jag bara, nej, jag hade tänkt att göra det räcker det innan fyra Ja, jag ska skicka in det efter fyra, innan fyra. Så du får gärna göra det så snabbt du kan. Mm. Jag, bara, jag sätter mig och gör det nu. Och sen så käkar jag direkt efter det. det tar, jag vet vad jag ska skriva. Det tar 20 minuter. Så gjorde jag det. Och sen kom det en person och sa. Hej, har du tid? Och då sa jag, ja. Och sen var det så fullt med möten. Så att 20 i fyra kom jag på. Fan, jag åt ju aldrig. <laughs> och jag har inte tänkt på det. det inte hungrig eller någonting egentligen? Utan bara, oj. Nu ska jag ju hem. Ja, men sådana dagar jag Det är en sån när man liksom inte tittar på klockan en enda gång utan bara öser på. Mm, mm. Eller öser på, jag ska inte överdriva. Ja. Men man liksom, det händer någonting hela tiden. Mm. Mm. När hela dagen går lika snabbt som lunchen brukar gå. Ja. Men så tror jag nog faktiskt hela den här veckan har varit. Det var måndag igår. Ja, just det. Så man kommer till jobbet, man har några lektioner och så kan man hem. Jag jävla, det är torsdag. Nu mm. <laughs> har gått i sömnen hela veckan eller någonting, jag har ingen aning. Ja. Ja. Nej, men det har, det har gått bra. Alltså, man, det är ju, inser ju också att jag har jobbat ungefär lika länge som jag hade semester, så att nu är man väl fan in i det och dygnsrytmen är stabil och sådana där grejer. Mm. Nice. På riktigt nu. Ja, men Det känns jävligt bra. Eh, och så är det väl löning imorgon också. Uh, det... Jag fick ju idag, ja. Ja, ja, med det... med. ja, precis. Men för oss mm. kommunalt anställda så blir det imorgon. Det <laughs> som 27 på lördag. Yes. Så det, är, det är alltid en stämningshöjare. Så blir det en god fredag imorgon. Vi ska ha en afterwork imorgon. Ja, nice. Så det blir gött att sätta igång gaba <skratt> lite grann. Ja. lite ångestdämpande så på eftermiddagen det mm. spännande eh, men eh, mer än så behöver jag väl inte sitta och, och gagga om så, utan mm. vi, vi, vi har ju ett uppdrag nu att det rapportera för världen eh, vad vi har sett och tittat på, eller tittat på och spelat eh, ett halvår efter alla andra mm. exakt så Nej, uh, du kan Ja, tack så mycket uh, Jag nämnde väl det uh, om inte för i podden så är det i alla fall för dig att jag uh, um, hade både funderat på Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain som mm. jag har missat och i och med att jag är så jävla sugen på den här remaken på trean som jag faktiskt aldrig har spelat Så Jag känner att det är dags nu så jag tänker jag mm. man kanske skulle spela femman först mm. uh, och komma in i det lite igen men så landade det istället att jag börjar med uh, Max Payne 3 mm. som jag vet att jag har påbörjat på Playstation 3 en gång, men att jag blev så jävla frustrerad över att spela det med handkontroll att det aldrig blev av att jag spelade klart det mm. uh, så jag tänkte och så hade jag så en sån men jag kom till någon favela och det var ett jävligt svårt moment där mm. Som jag liksom aldrig tog mig förbi. Och därför avslutade jag det. För jag blev irriterad på spelaren med handkontroll. Så jag var lite så här. Ah, fan, jag kan, tyckte jag att det var tråkigt ens en gång. Var det till och med så? skit samma Jag installerade och drar igång. Och innan man börjar på det. Så kan jag ju slänga ut lite frågor till dig här också. att um, De två första Max Payne. Uh, de minns jag ju särskilt första. Vilken oerhört speciell upplevelse det var. Nog för att man hade ju kört lite Quake och lite eh, Doom och sådana där andra rätt våldsamma spel. Men Max Payne kändes med sin det här noir känslan och hur storyn fördes framåt i nästan serietidningsformat mm. som man bläddrade i så här, Det kändes som att lite... Det kändes väldigt vuxet, tycker jag, med storyn. Mm. Det handlade om droger, det handlade om att han, han hade missat sin familj. var ganska vuxna ämnen som man... Jag kände mig på något barnsligt sätt att ja, nu är jag redo för ett sånt här spel. Det här mm. är liksom eh, lite mer, inte bara det kommer Aliens genom en portal som är Half-Life till exempel, mm. utan det är en vuxen story att ta till sig och den fördes fram på ett oerhört snyggt sätt. i mm. liksom snöigt New York. Så det satte stämningen väldigt bra. Har du mm. lite samma känsla från det? Ja, och framförallt också att det var ganska mörkt. Men att Eh, också härlig desperat action med mm. eh, man har inga painkillers så man får ju liksom hushålla med den bullet timen också att ja. okej okay, men här inne är det tre fiender eh, och om jag inte använder bullet time så kommer jag stryka med mm. och jag har så att jag kan göra ett sånt liksom hopp genom dörren och liksom meja ner dem <laughs> ja. och så har man tur så hittar man ett medicinskåp som man kan ta lite painkillers alltså, det var ja. Det var ju inte så mycket springa och liksom kötta som det kunde vara i spelet. Man fick tänka sig för rätt mycket. Ja. Och så kommer jag ihåg också hur ofta jag i det första Max Payne till exempel uh, alltså närmar mig ett rum och så här: ah, här inne kommer det säkert vara fiender. Tryckte på F5 typ som var quicksave. Sprang in och överlevde och dödade alla. Man jag kände nej jag avslutar inte det här tillräckligt snyggt med bullet time, jag laddar om mm. eller <laughs> jag dog mycket... för mycket jag började... ja eller dog för mycket men ju, just framförallt det jag vill ha sagt kanske att visst för att man dog mycket men även så här, jag blev inte träffad en enda gång men fan när jag kastade mig slog jag i den där bordskanten mm. så vill jag ju inte ha det Alltså man tyckte att det här Matrix-effekten kan man väl nästan kalla det då att det här Bullet Time var så jävla häftigt att man ville avsluta mm. en Bullet Time snyggt eh, sen tycker jag att det var lite samma i två, men jag minns det som att de hade dragit upp tempot lite mm. i, i Bullet Time till exempel så att det var inte nyhetens behag hade väl gått över också eh, inte alls lika bra som första men ändå en väldigt trevlig upplevelse Ja, med tvåan tyckte jag var väl det var kul, men inte så mycket mer. Och det var väl mysigt att sitta och köra där och lyssna på Tåström samtidigt. kommer jag att jag ja. ja, nice. Um, Mannen som blev en gris att jag lyssnade på och körde Max Payne 2. Mm. Bra stämning. Uh, och uh, ska vi också avrunda nu då att i, du tycker säkert att det är hans bästa, eftersom det är hans mest utskällda på ett sätt. <laughs> ja, det är min favorit, det stämmer. Ja, det är härligt att höra. Uh, ja, i alla fall. Därför så minns jag ju både när jag spelade första gången då på Playstation 3 och nu att jag reagerar lite på att det är Rockstar som har tagit över en av deras studios och väljer att fortsätta Max Story nere i Brasilien, liksom i stekande sol. Mm. Um, ger inte alls samma känsla som tidigare. Uh, jag tycker också att även om de är ganska bra emellanåt så tycker jag att det här sättet som Max pratade på i de två första spelen, lite, där, lite fyndig dialog, eller monolog rättare sagt, med sig själv så här här är det väldigt, väldigt mycket mer action one-liners som han staplar ut, tänkte jag också på direkt även om man, de målar upp honom bilden som att jag tror att det andra heter väl The Fall of Max Payne och hans förfall fortsätter väl i det här spelet. Det är inte mm. mycket som går hans väg. Um, storyn är i alla fall kort och gott så här att <laughs> han är ju livvakt åt en rik familj i Sao Paulo. Och så dras man in i något kidnappningsdrama. Och min känsla var ju från början, och nu kommer det komma en del spoilers, men vad fan, spelet är 12 år gammalt. Ja, Spoila på. Uh, ja, det gör jag faktiskt. Uh, att jag hade tyckt att det var kul. Cool, nu får jag följa den här kidnappningshistorien. Men de här personerna som är kidnappade stryker med en efter en. Och storleken liksom sprider ut sig till korruption inom polisen. Och så blir det, ja, det dyker upp nya personer hela tiden. Så till slut blir jag bara så här: fan, vad handlar det om nu egentligen? Mm. Är det någon som säljer organ nu helt plötsligt? Vad fan kom det här ifrån? Så vet, när det väl var slut så vet jag att jag skickar en gift till dig igår på den här kvinnan som sitter och tänker och så är det en massa sådana här matematiska former mm, som flyger mm. förbi kring henne. Lite så skulle jag känna om du frågar nu ja men vad, vad handlar det om egentligen? Mm. Det blev ju åt helvete förrörigt. Mm. Men det är klart, i, kort och gott, det blir ju en historia lite igen då. Mm. Um, sen får jag ju säga att det är ju ett mycket, mycket mer en cover shooter än vad de tidigare med x har varit. Mycket handlar ju om att jag sätter mig bakom en låda och så skjuter jag dem i huvudet så gott jag kan. Och så kan jag kanske avsluta den sista gruppen med bullet time. Mm. För att gå all in med bullet time i det här, då dör du. Du måste liksom ställa dig bakom stolpar, huka dig bakom lådor och så vidare. Um, Lite synd samtidigt som det naturligtvis också blir lite fräscht för det blir, de får in någonting nytt i det här spelet också. Mm. Men jag tycker att det är lite tråkigt så det var inte längre den här känslan att jag vill avsluta snyggt med bullet time utan snarare kanske att jag dog någon gång och tänker att ah, nu vet jag att de kommer säkert springa in på det här sättet. Då tar jag de två till höger först med varsitt skott i huvudet och sen tar jag resten senare. Mm -hmm. um, Sen tycker jag ju ändå att det är ju någonting i spel med tillfredsställande när man lyckas med headshot. Mm. Och det finns det i det här spelet mm. också. Vilket gör att... Nu håller jag på att slå ner micken. Um, vilket gör att jag har ändå roligt faktiskt hela spelet igenom. Ändå. Det finns några barn till exempel, det är en gång när man uh, åker en båt och ska skjuta el människor i andra båtar och ser det någon bilsekvens och en jeepsekvens med dem. Det är väl det jag tycker funkar sämst, mm. uh, faktiskt. Um, men någonting som jag ska lyfta fram, det här är alltså ett Playstation 3-spel. Och jag vet, jag har tjuvläst lite gamla recensioner och det lyfts väl fram att... Um, Depressade de, de depressade de konsolerna väldigt hårt på den tiden. Och sen när PC-versionen kom, som också är den jag har spelat, så tyckte man på den tiden att det var riktigt, riktigt snyggt. Mm. Och jag får säga att Rockstar, när man ser hur deras, kanske från GTA 4 och kanske framförallt hur GTA 5 fortfarande håller, och mm. tycker jag att det här håller överraskande bra grafiskt. Framförallt så är animationerna både i såna här små animationer som ansiktsanimationer till exempel men framför allt hur fienderna reagerar om man skjuter dem i ben skjuter dem i armar alltså jag tror att även när jag har skjutit folk i huvudet så har jag, ja, det känns som att jag har inte fått samma dödsanimation en enda gång det är alltså ruskigt imponerande Mm. och väl gjort för ett så gammalt spel det reagerade jag faktiskt på till och med att de är fan bra på det där, på Rockstar liksom. Kanske på samma sätt som Nintendo dels lyckas med Wind Waker och lyckas få det att se väldigt bra ut än idag, särskilt mm. HD-versionen då. Eller också Breath of the Wild och Tear of the Kingdom som kanske inte är de tekniskt mest snygga spelen men som har något annat väldigt unikt som fortfarande funkar så tycker jag det är kanske, om inte Nintendo är bra på den bäst, på den tekniska biten, så är väl Rockstar typ överlägsna på det, tycker jag. Hur de lägger ner tid på sådana små detaljer. Mm. Ja, Och det, jag det, tror det tycker jag, jag har sett något lika bra än idag som det här är. Ja, fan. Mer eller mindre, det är ruskigt imponerande, tycker jag. GTA 5 vet jag också att jag, det körde jag på PS4 att det också var när man tänker sånt stort spel mm. för i alla fall för oss som är uppvuxna på 90-talet så är man ju större ett spel är desto mer kommer de behöva liksom kutta på grafiken och på detaljer men att GTA 5 var så jävulst snyggt och bra mm. Alltså verkligen sånt ultimat GTA-upplevelse Mm. nu ska jag i för säga det, det som har kommit väldigt nära det är väl i stort sett på samma nivå som läst och part två för där är det också så att man ser när man kommer fram uh, ur sitt gömställe och svingar sin machete, då ser man att personerna blir rädda och liksom. oh shit man ser nästan ångesten mm. så det är väl på en liknande nivå, kanske till och med då lite vassare men då är det ju så pass mycket mer modernt och nyare också så det kanske inte är så konstigt men det är fan inte långt därifrån det här spelet Jag kanske får ge en ny chans då Jag vet inte om jag har det i mitt Steam-bibliotek men det känns mm. ju som att jag borde köra på PC i sådana fall Ja, det ska du absolut göra för här märkte man ju skillnaden direkt att eh, nu spelar jag på normal och visserligen inte på hard då, men det var några gånger som jag fick starta om en sekvens ett par, tre gånger kanske. Mm. Uh, och för nej nu var jag för aggressiv. Eller, nu får jag göra så här. Men jag kommer ihåg att jag slet ju ordentligt på konsol på grund av kontrollen. Men det är klart, mus tangentbord och med det bullet time då. Då är det ju lätt att sätta de här mm. skotten i skallen liksom. Och då väldigt tillfredsställande som sagt. Det är ju en djävulsk precision. Mm. Och sen är det några tillbakablickar som fortfarande utspelar sig i New York och jag kan ju inte hjälpa det att fan, skulle det inte låta det vara kvar i det här snöiga New York istället Det blir en helt annan känsla med den där väldigt stora skinnjackan som man också har mm, <laughs> som mm. hänger med i det här spelet också som är så ikoniskt. Men liksom, man fick några sådana sekvenser och det är okej. Okay, det får man väl ändå vara hyfsat nöjd med då. Mm. En detalj som är så att jag inte gillar var just att det var så här soligt, varmt klimat i spelet. Man ville ju ha mörkt och jävligt. Samtidigt så kan det ju vara bra för en spel- eller filmserie, men någonting nytt också. Ja, absolut. Så väl i klass med det andra spelet tycker jag nog ändå. Men då tycker jag också att båda de två är ganska långt ifrån det första. Mm. Som är där och nosar kommer jag ihåg att eh, sätta en full poäng på. Och nu samarbetar ju faktiskt eh, Rockstar och Remedy på att göra remakes på de två första som ett spel. Det tror jag att det blir jävligt kul. Släpps i en box eller som är en eh, fil på ett eh, bibliotek mm. och digitalt. Nej, för vi vet att jag så, körde ju första Max Payne. Det, det, när jag var yngre så var det alltid så. Började det snöa ute, då liksom började det suga i Max Payne-tarmen. Ja. Eh, sen, jag tror inte att jag spelade det när jag pluggade, men eh, när jag köpte min första gaming-laptop så tänkte jag på fan Max Payne då nu när det börjar bli lite snöigt och ruggigt mm -hmm. ute och bara liksom absorberas av den atmosfären. Och så slog det mig hur den typen av spel har åldrats lite så här halvbra. När man ändå är van med autosave och det finns ingen livmätare utan när du blir skjuten och håller på att dö kan du alltid gömma dig tills med blodådrarna, eller vad fan det kan vara som fyller skärmen försvinner. Så kan du ta emot hur många skott som helst utan mm. att det är några problem. Det var ju... FPS-genren eller third person hade väl också tagit det steget. Så jag kommer ihåg att så här, fan, det här är inte bra längre. Det är väl så, tyvärr. Men det... Sen dess har jag inte kört ettan, men en remake tror jag skulle göra det spelet gott för det ändå. Det är ju en klassiker. Det får man ändå säga. Ja, Jag tror faktiskt inte att jag skulle... Jag tror att jag låter bli och faktiskt börja snegla på Spade nu mm. och uh, invänta remake det kan ju vara ett par år bort men vad fan man då får man väl överleva det och helt enkelt. Det är ju inte så att det är brist på spel och brist på spel som kommer det komm kommande året så att säga. Nej, absolut. <laughs> så det är, yes. det, jag klarar mig nog. Det gör jag också. Uh, är det något du har jag frågat är det något du har sett? frågar jag då istället. Mm. Eller spelat då för den delen såklart. Spelat har jag faktiskt inte gjort så mycket den här veckan. Jag har varit ganska eh, trött i huvudet. Om mm. du såg jag menar. Ja. Eh, föräldramöte och lite kalas och sådana här förra veckan. Eh, kalaset gav mig väldigt mycket energi på ett sätt men eh, kanske fysiskt blev lite tröttare. Eh, men eh, jävligt gott humör blev jag av att vara på kalas <skratt> faktiskt. Så det, det, det är gött. Men jag har inte mm. riktigt orkat ta tag i någonting engagerande spelmässigt. Så att jag har kört det har kommit en uppdatering av Fields of Mystery under sommaren som jag inte har kört. Okej. Okay. Så jag har väl kört mm, jag tror det mesta av den uppdateringen då. Mm. Det är ju liknande stardew valley fast jag tycker att det är lite roligare än stardew valley. Ja, stardew okay. Valley är ju så jävla långsamt emellanåt. Ja, tack, tack så är det ju. Det är Apropå som att, att fan du säger början. det. Ja, det är det. Apropå att du nu nämner det så såg jag vet som gjorde det här Palworld det heter som är någon. Mm. de ska ju göra en sån Stardew Valley inspirerande spel nu. Mm. Det såg ju fruktansvärt mysigt ut, får jag ändå säga. Eh, det kommer ju ett sånt Pokémon-spel också som är som det. aha okej. Okay, ja. Eller Story of Season som man ska gå in på original inom citationstecken. Mm, okej. Okay. Och det här ska väl heta... Bababam. Ja, jag hittar... Jo, eh, Pal Farm. Okej. Okay. Ja. Och det ser eh, väldigt intressant ut, tycker jag. Mm. Så vi får se Men det är det goda spel att slappna av med När man känner att men En del av mig tröttnar ju som fan På evighetsspel Men mm. när jag inte orkar Spela något spel Men väldigt gärna vill spela spel Då tycker jag att den typen av spel Får att passa jäkligt bra Det finns ju, det är inte så mycket prestige Eller reaktionsförmåga Eller något sånt där som krävs Utan man kan bara skrota runt lite grann på den här eller i stan. Det tycker jag ändå kan vara rätt mysigt. Och så gillar jag karaktärerna i Films och jag ganska mycket också. Mm. Det är en stämningshöjare. Det kände jag väl var ganska tråkigt med Stardew Valley. Att jag känner absolut ingenting för karaktärerna. Mm. Okej. Okay. Uh, nu ska jag säga för om jag svarar märkligt nu då så brummade det till lite i ljudet så jag hörde inte riktigt vad du sa på de sista två meningarna men jag säger gud vad intressant <laughs> <laughs> ja, det var inte så jävla viktigt heller eh, okay. men däremot så har jag kanske tittat lite mer på grejer och ja. det är väl en frisk fläkt nu i den här podden för att jag pratar väldigt mycket spel eh, jag borde bli bättre på att eh, se och kolla på filmer eller, ja, serier kollar jag ju på också men är dålig på att nämna det. Sen är ju en sån här trygghetsnarkoman som har mina sån comfort-serier som jag kollar på hela tiden. Typ The Office har jag sett en miljard gånger kanske. Nu ja, men jag, Markom, är, ju, jag är ju likadan med svensk skitfilm som du snarare mm. på den här podden redan känner till. Ja, jag tycker också att det är så jävla härligt att du gillar svensk skitfilm. <laughs> ja. För jag skulle ju aldrig i mitt liv kolla på de filmerna. Men det är alltid skönt att få en rapport om vad det är för någonting. Ja, ja visst. <laughs> Nej, men jag har faktiskt eh, sett på en eh, film. Vad jag har gjort. Ja, eh, berätta som, mer. Som var... Jag, det här är ju också en typisk film som jag gick in i utan några som helst eh, förväntningar. Det var väl Evelina som... Och det brukar vara så. Jag tänkte kolla på skräckfilm sen och då får du gärna vara med för hon är ju en, en, en fegis mm. <laughs> och, och blir rädd för sånt där och blir mörkrädd och sånt där. Ja. Men den här, så jag tänkte men jag kan väl inte jag ligga och spela någonting så länge medan de kollar men det, det gjorde jag inte. Jag blev väldigt engagerad i filmen faktiskt. Ja. Bring Her Back heter den. Ja, den har jag hört talas om, men känner till väldigt lite om, får jag säga. Mm. Så berätta gärna mer. Eh, filmen börjar väl med, det är ju ett eh, syskonpar och eh, systern är eh, synskadad och eh, adopterad, tror jag. Men man märker ändå ganska tidigt i filmen att hennes då storebror, adoptivbror eller vad det är det är inte så jävla mm. viktigt i filmen att hon är adopterad faktiskt. Okay. Men att han ändå tar hand om henne väldigt mycket. Mm. Och så dör deras farsa de hittar honom i duschen. Det ser ut man får ingen jättestor förklaring om det men han är så här. Jag vet inte om man har kvävts av sina spyr eller någonting. Mm. Man, man får okay. inte veta jättemycket om den relationen eller bakgrunden. Utan bara deras pappa dör. Och han har inte fyllt 18 än. Han har väl tre månader kvar och hon är yngre. Så mm. de ska väl placeras på ett fosterhem. Okej. Okay. Och då är det väl någon socialtjänst, eh, tant, Socialsekreterare kanske det heter. <laughs> Evelina kommer bli vansinnig om bara bara säger sostant. Är som hon själv. Ja, men är det är det hem. det heter. Nej, jag tror hon kallar sig själv Sustant till viss del. Även om hon mm. är mer ute på fält skitsamma. Eh, han blir erbjuden i ett eget boende eftersom han snart fyller 18. Och så ska systern då placera sitt annat hem. Men han protesterar mot det och vill hellre flytta med dit i sådana fall. Så kan de flytta därifrån. när Han har fyllt 18. Så att det blir, mm. ja, men vi bor där i tre månader och sen drar vi ungefär. Eh, och så är det ju någonting uppenbarligen som är jävligt knasigt i det här fosterhemmet. Att eh, kvinnan som de flyttar hem hos är ju väldigt trevlig men du vet på ett sätt som man känner att det här känns inte helt okej. Okay. Nej, nej. Och sen har väl hon en son då som också är så de får en lillebror antar jag och eh, som är jävligt skum. Ja. Han pratar liksom inte och eh, han får inte lämna sitt rum hur som helst och så vidare. Okej. Okay. Eh, så någon, någonting är off. Det kan man väl säga. Eh, jag tror också att hela filmen börjar med någon sån här eh, videokamera inspelning på någon typ av ritual där de eh, hänger någon. Ja, okej. Okay. <laughs> och så är det väl folk som tittar på... Alltså, det, är, det är jättekonstigt. Man, sen, man kommer väl fatta senare i filmen att det här har någonting... Eh, med handlingen att göra. Men jag tycker ändå att den bygger upp stämningen och det här jävligt konstiga och märkliga som kommer att hända. Jag tycker att den bygger upp till det jävligt bra. Mm. Eh, och det, det är ganska subtilt till en början att till och med som tittare så känns det som att man nästan groomas in i det här någon form av <laughs> falsk trygghet. Ja ja eh, Och eh, det är väl ingen spoiler eftersom det är en skräckfilm att det kommer ju att balla ur naturligtvis. Eh, men eh, jag tycker jag att den är jävligt snyggt gjord och jag kan också uppskatta filmer där eh, det är ganska begränsat med scener för ganska mycket eh, utspelar sig i det huset där de befinner sig. Mm. Och innan de flyttar hem till den här kvinnan så är hon väl inte jättesugen på att, ta att sonen ska flytta dit då för att hon säger något att hon har haft problem med pojkar tidigare? Ja, har du. Jeppi. <laughs> mm. Nej, men jag skulle definitivt rekommendera att se en riktigt bra son. Nu när det blir lite höstruskigt också så är det. Ja, exakt, exakt. Då är perfekt. det då skräckfil skräckfilmer som allra, allra bäst. Mm, och jag uppskattar jättemycket skräckfilmer där det läskiga är inte ett monster utan det är en människa som har ballat ur det. ja verkligen, jag förstår vad du menar det, det ger en ja, det hamnar ju ännu mer närmare verkligheten då. Liksom. Så det, jag uppskattar det ibland också verkligen mm. det, det kan ju också slå helt fel men det kan det Men när, när det, det blir bra så blir det jävligt bra Ja jag kunde inte sagt det bättre själv som jag skulle sätta ett betyg på Bring her back, så alltså en solid 7 av 10. Ja, men det är väl ändå ett bra betyg, tänker jag. Ja, ja det är ganska högt, kan jag tycka. 8, 9 och 10, då är det ibland de bästa filmerna man har sett. Mm, exakt. Men kul! Bring her back ska jag lägga på minnet. Jag vet att han har flimrat förbi då och då, någonstans så det, jag vet inte om jag har sett någon trailer eller om det är någon sån här Instagram reel som kommer mellan reels mm. som reklam typ så jag kände igen namnet när du det men hade faktiskt glömt bort den lite nu så det var en jättebra eh, eh, påminnelse mm. Mm. Blir det blir väl perfekt nu när du ska dricka lite med läsk i helgen ja exakt ja det blir bra det. Nej för på lördag då ska vi, eller då ska vi dricka läsk säger vi, och lyssna på musik men efter det så på söndag kan du väl skoja till det så att säga med lite skräckfilm. Mm, äh, var finns den? Jag tror att äh, Evelina hyrde den på SF Anytime så ja, Okej. Okay. Men då är... spelar jag för mig eller ja, skitsamma. Ja men den är på uh, hyr uh, fortfarande då. Jag tror det, jag kan minnas ja. fel, annars så Nej, är det, det, det lätt Yes, så är det. Nu mm. um, får du stiga ja, ja, det gör jag gärna. Då blir det en liten sån här... Um, ibland har det här varit på fredagar så att vi liksom har gissat vad som ska uh, komma. Mm. Eller det har till och med varit på torsdag natt, tror jag. Men det var ju en um, State of Play från Sony och uh, Playstation igår. Det ja, har jag missat. Så, Vilken tur att så, du ska berätta för mig. men Kan man väl stöka av det här? Det kommer en handkontroll som firar God of War. Firar 20 år. Det är lite rutt till höger på den. Ganska snygg. De släpper trådlösa högtalare som ska synka med ditt system väldigt, väldigt lätt. Och inbyggda subwoofer och hela det där köret. Mm. Stöka bort allt sånt direkt. Och så gör jag också så här... Det har väl ryktats och tillslats och tasslats lite att vi skulle få se Wolverine-spelet under sommaren. Mm. Och det skedde ju inte. Så alla var väl mer eller mindre överens om att eh, det är nu det händer. Så jag blev ju inte superförvånad då när de faktiskt går ut med att nu kommer Wolverine-spelet nästa höst och här är den första gameplayet. Mm. Och det är ju Insomniac som har gjort två Spider-Man-spel plus DLC som gör det här spelet också. Mm. Och jag tycker väl att mycket känns väl igen från de spelen. Det kommer att bli ett spel med, där man kan göra väldigt, väldigt snygga moves med väldigt, väldigt få knapptryck. Mm. Någonting som de här Batman Arkham-spelen var med och lanserade ungefär. Mm. En akta sig knapp och sen väldigt lätt att göra snygga kombinationer fast nu då med Wolverine istället och det ser ju snyggt ut, det ser väldigt väldigt roligt ut, men det blir väl lite så här då kanske att man stoppar ner Spiderman på gatnivå istället mm. sen framgick det inte riktigt tycker jag att det var mer så att man kommer dels att besöka de här snöiga landskapen där Wolverine brukar gömma sig undan mm. men också besöka Japan och något mer ställen än ändå så det känns som att de kanske går ifrån det här med en enda stor karta och kanske erbjuder till det er lite mindre. Jag har faktiskt ingen uppfattning om hur fritt du kommer kunna röra dig i det här eller om de här kommer vara mer linjära. Jag tänker Läst och fast har ju varit och nosat lite på det där och det är Emellanåt är lite större områden som du kan röra dig i. Men ändå så är det väldigt linjärt. Mm. Och det kanske passar Wolverine bättre. Det tror så jag man... också. Wolverine är ju aldrig den här att ja, oj, nu är det ett bankrån här borta på kartan. Spring dit. Eller nu blir det en person rånad i parken. Spring dit. Den karaktären har han ju aldrig varit. Vad jag vet. Nej, det um... känns ju mycket mer Batman eller Spiderman. Och då funkar det väl att ha en öppen värld eller en stad speciellt mm. Spider-Man det känns ju som att enda anledningen till att Spider-Man-spelen är liksom öppna på det sättet är ju för att man ska kunna svinga runt Ja, exakt. och liksom lösa brott eller stoppa brottslingar i alla fall mm. men Wolverine tror jag skulle bli jävligt tråkigt om det var så, om jag ska vara helt ärlig verkligen så, så som det såg ut så ser det ut som att de går rätt väg det ser liksom mer linjärt ut på den lilla manna får se mm. sen är det ju en del som jag har sett har skrivit lite forum på FZ som jag nämner så ofta numera att bara, bara det inte blir för PK utan bara att de krämar på nu ordentligt så som serietidningarna är mm. med våldet då framförallt och det vill jag ju lov att säga att blodigt är det ju, så det står härliga till. Så där lär ju ingen bli besviken. Jag tror att det var någon sån här scen då man först slår av ett ben på någon och sen avslutar med att trycka upp den där klonan liksom nerifrån hakan här och så upp genom hela skallen och så bara... Mm. Den här mjuka vävnaden här liksom. <laughs> ja, så det verkar som att man kommer att köta på ordentligt och... Det är klart, det här är väl verkligen det som Sony, Playstation och kanske framförallt Playstation 5 behöver nu. Mm. Det behöver komma ett sånt här spel nu, helt enkelt. Um, säger jag samtidigt som idag då det här Ghost of Yachtay får toppbetyg överallt. Så det är väl det som det sista stora som kommer till Playstation i år. Så, och det verkar ju vara oerhört välgjort och kommer säkert att bli väldigt, väldigt omtyckt. Men att redan har det här uh, om knappa året då. Det gör nog den här konsolgenerationen gott tror jag. Även nya Silent till? Ja, har också fått. Men det är inget eget Sony så tänkte jag. Nej, nej. Okej, okay, det uh, ja, um, ja, även uh, Silent till F Verkar, har ju till och med fått mig och börja snegla på det. Sen är det klart att det är så här Hundra kronor kommer jag gilla det. När jag väntar lite så är det där nere på halva priset. Mm. Jag har ju Silent till 2-remaken. Den köpte jag ju i somras, typ i juni, där någonstans. Yeah. Eh, bestämde mig när det kom, mer eller mindre att det måste jag spela. Det måste jag spela fram och hypa det är. Mm. I, det har, jag har inte rört det från hyllan. Jag vet inte om jag plockat bort plasten från det spelet än, men det kommer ju. Mm, okay. Det har ju kommit en del spel och sen har jag köpt en jävla massa spel och sen fick jag för mig att jag skulle spela 3DS och fan vad jag har rört runt alltså med mina apparater. Så jag har inte riktigt kommit dit och Switch 2 kom ju sen och den var ju också det bästa i hela världen och fram till nu när jag pratar om det så har jag glömt bort att jag har en Switch 2. Ja, du ser. <laughs> ja. Betyder det att du tror att har använt det, Nej, den är fantastisk. Jag har använt den jättemycket. Och eh, Kanske inte riktigt på det sättet som jag trodde. Men eh, ändå är jag jättenöjd med den fortfarande. Det är också, jag, jag är nog fan, undrar fan om det inte är liksom den bästa konsolen, den här generationen just nu. Eh, så blir det ju då. Absolut, sen är det ju så de står kanske eller, står lite utanför generationerna på ett sätt så är det ju, men mm. de gör ju sin egen mer unika grej på ett helt annat sätt och, och har ju, om man säger att om vi har pratat om att eh, både Xbox och Sony, den här eh, generationen har underpresterat på sätt och vis så eh, har ju verkligen inte Nintendo gjort det, utan de har ju kommit med Både ett, eller framförallt två kanske till och med tre riktigt, riktigt vassa spel varje år egentligen. Jag beställde faktiskt när jag blev medveten om just det, jag har en Switch 2. Kanske inte nu när vi spelar in utan men, men jag tror det var ju är det så jävla viktigt när det var. Jag har haft en period <laughs> mer eller mindre glömt bort att jag har en Switch 2 så skönt att bara ja jag har ju en sån. <laughs> Bra grej så här, åh oh, vad skönt jag har en sån behöver inte köpa en. Mm. Men jag beställde Story of Seasons Grand Bazaar för det verkar kul. Och så beställde jag Kronos också. Någonting, mm. jag kommer inte ihåg vad undertiteln var. Men eh, jag... New Dawn, vad? Ja, det, jag tyckte den trailern ändå. Kändes som att ja, men fan, det här kan mm. vara något. Ja, det, och det... det verkar ju vara så här också kort och gott bra. Mm. Och det ja. är ju Känner... gott ibland. Det känns som ett spännande koncept som jag gärna vill ta med an. Och det är alltid kul att ha lite fler titlar till Switch 2 hemma. Det är klart att det är. Mm. Ja, kan jag kan ju bara nämna i det här state of play då. Det finns ju Playstation 5 som heter Returnal. Det företaget kommer med sitt nya Saros som är väl Tror jag. Eh, väldigt mycket mer actionbaserat än vad Returnal var. Framgick inte heller riktigt exakt tror jag om det kommer vara en sån här... Eh, du får lite roguelike-aktigt och Att du, du dör och vaknar upp igen och får ge dig en ny chans. Jag mm. vet inte om de kör vidare på det konceptet. Eh, annars så är det ju många de här nio-spelen. De har jag inte spelat. Det kommer ju det tredje nu i början på nästa år. Eh, och så som avslutningsvis då en, en serie som i alla fall jag glömmer bort lite, trots att jag har spelat nästan alla spel i serien. Eh, så får vi nu en remaster på första Deus Ex. Äntligen! Ja, och har allt det goda nu. Det är en remaster och ingen remake då. Så, Ännu eh, bättre kan jag tycka. Det som kan vara lite oroväckande tycker jag, det är när man i trailern och vissa upp så får man se Och så här såg spelet ut och så här kommer det att se ut. Så undrar jag det blir någon glättig yta ibland på remaster på så gamla spel. Att jag ska inte säga nu att de har kört texturer och sånt genom en AI och låtit AI uppskala det bara, men det känner att designen på världen de byter bort en del små små detaljer som gör att Va fan, det blir ju helt annorlunda. Försvinner lite känslan då? Alltså det, jag, tycker, jag ska skicka den till dig sen så får du kolla på den och så får du säga vad du tycker. Men det är något som liksom den här karaktäristiska robotarna som ser ut lite som de här Ed09 eller vad fan de heter från Robocop. Mm, mm. De blir liksom, det blir rätt stor skillnad i design. Fan, måste det vara så bara för att det är en remaster tänker jag ibland. Att de har tänkt att ja, men, så, så här var nog tanken att den skulle se ut från början. Så Nu har vi egentligen tid att göra det. Och så blir det att jag som minns spelet blir så här Men va? <håh> det ser inte ut att passa in i den övriga miljön alls nu. Det ser för glättigt ut eller för, för rent ut på något sätt. Ah, okay. Men du får ta en titt på den sen så mm och höra vad du tycker. För annars känns det som ett spel som det kanske är mer tacksamt att göra en remaster på än en remake för originalet mm. det är någonting med spelmekaniken i det som känns så otroligt unikt och som jag gillar även än idag när man spelar det att man får vara jävligt försiktig på ett sätt och eh, det är ju inte som andra ställspel eller om vi kollar på de här Jensen- Deus 6 spelen som också känns lite mer klassisk stealth att eh, jag tror att det var lite till, eh, vad ska man säga första Deus 6 fördel på ett sätt att det känns som att motorn eller om man ska säga som det körs på inte är optimerat för stealth-spel som kanske Metal Gear Solid eller sådär eh, absolut det, det är som ett eh, FP vanligt FPS liksom år 2000 men det blir så, vad fan ska man säga, innovativt <laughs> känns inte som riktigt rätt ord, men kanske. Att, jag unikt men man, också kanske. Ja, unikt framförallt eh, i att man ändå ska smyga och eh, man, när man siktar på fienderna så ska ju de här, i, i vad fan heter det, siktet, att de här ska närma sig siktet de här. Mm. Så man vet att man träffar, att det blir den rollspelskänslan i det också. Mm. Utan att det är någon jävla tärningskastskit som det är i Morrowind. Ja, exakt. <laughs> Nej, men det kändes verkligen som att ja, men vi har en motor men, eh, och det kanske inte finns en motor för den typen av spel, säger vi. Det, det kan man väl utveckla, absolut. Men att det finns begränsningar och så var de jävligt kreativa med de begränsningarna. Mm. Och det är oftast de grejerna som har gjort spel från förr i alla fall till de bästa spelar någonsin. Att ja, men vi har begränsningar så vi måste vara kreativa och mm. försöka göra någonting med det vi har. Det är det ja, som gör jag spel bra Och DO6 känns ju definitivt som ett sånt spel. Så en remaster tror jag bara är till gagn istället för en remake för då skulle det kunna bli ja men det är samma story men man spelar som de nya D6. Jag vill inte att första ska vara så. Första ska vara som det är. Mm. Men om Absolut. de har gjort några designval som är eh, så där, då är det såklart inte bra. Nej, Jag ska, du, får, du får kolla sen. Mm. Så, men det var väl det jag ville lyfta från den här state of play liksom. eh, sen är det som vanligt det är eh, någon remake på ett gammalt spel som kanske andra eh, tycker är ännu mer roliga eh, än vad jag som inte hade Playstation då det var Warriors mm. 3 Complete Edition Remastered till exempel det är ingen spelserie jag har någon relation till alls nej inte jag heller jag tror jag har något av dem eller har haft till Wii men Nej, jag visste väl kul och... med sanslöst våld och stora horder med fiender men mm. nej ingenting som har tilltalat mig. Uh, nej, uh, Seven Deadly Sins Origin är det något du känner till? Mm, nej, jag tror inte det. Nej, men det tror jag att du skulle uppskatta det ser ut att vara uh, klassiskt, uh, modernt grpg, uh, liksom Ser ut så i designen i alla fall. Så det är säkert ett spel för dig snarare än för mig. Men det kan men, du också kolla in sen. Men är det baserat på mangan då kanske? Uh, så kan det säkert vara. Det ser så ut på karaktärerna. Det, det stämmer nog. För det är... Jag, jag gör en lite snabb goggling men jag får ju upp så här bibelgrejer. Uh, ja men här ska vi se. Kolla själva spelet hur det ser ut. Uh, ja, japansk manga och anime spel, står det ju till och med här okay, ja, jag känner till ah, manga nu du ja, ja, ja, okay, ja. behöver nog läsa den först eller kanske se animen innan jag spelar spelet mm. men sådana spel så är det ju yes. bra, har du någonting att runda av i det här avsnittet med något mer att prata om vi har mer tid tänker jag på men sista ja, ja, vi, har, vi, har, vi har kört i 45 minuter hittills ja. Men jag tänkte något sista stort show som du vill prata om. Det har jag faktiskt. Jag såg Perfekt. Jag eh, såg en dokumentär som jag blev otroligt fängslad av. Mm. Eh, Charlie dokumentären nej, nej, nej, nej för helvete. Still <laughs> såg jag. Alltså mm. med dokumentären om Michael J. Fox. Ja, den är bra. Den har Hel jag faktiskt sett. det var bra de har. Ja, den är tio av tio bra tycker jag. <laughs> ja, det, det, ja, ja, för fan. Den var ju den var intressant varenda sekund. Mm. Och en sån härlig inblick för han är ju en svinstor skådis men det känns också som att man inte har sett honom i så mycket så här skitstort som tillbaka till framtiden. Nej, han gjorde någon film där han är var som spelar basket va? Ja, Teen Wolf mm. eller något sånt där. Ja, va? Som var relativt populärt tror jag. Men mm. annars håller jag med, det är ju eh, Tillbaka till framtiden som är hans tre filmer. Liksom. Sen gjorde han ju Spin City också. Den var väl mm. populär där på 90-talet. Mm. Eller när det nu kan ha varit. Ja, men den vet jag att jag såg. Den gick väl på typ Femman eller något sånt där kanal TV3 mm. eller något sånt där. Kul serie, jag fattar väl inte skit mycket som barn för att den är ju gammal men jag sa den i alla fall. Mm. Det var kul. Det var väl Charlie Sheen som tog över. Ja. <laughs> det gjorde Foxen han ju då. Mm. Nej men, det, men jag vet inte. Det är någonting med Michael J. Fox som känns som att han är konstant relevant på något sätt men ändå jävligt hemlig. Mm. Antagligen för att han var så jävla bra i tillbaka till framtiden och egentligen i det han gjort. Är det The Frighteners, den spökfilmen heter? Som ja, det, så. ja, det stämmer nog bra. Kommer inte ihåg ett skit ören mer än att den var charmig? Jo, men, nej. ja charmig? Nu blev jag lite såhär, jag tror inte jag har sett den. <laughs> jag, jag, jag, för, men, nej. jag är rätt säker på att jag har sett den, men att jag inte minns den alls. men Jag tyckte att den var, det var en charmig film. Och det är väl kanske liksom Michael J. Fox signum på något sätt att han är så satans skärmig på duken <laughs> så att säga. Ja, absolut. Eh, och trots att han inte har varit med i hur många filmer som helst som det kan vara med superstjärnor så känns han ju ändå som en av de största någonsin. Ja, exakt. <laughs> på ett förvånansvärt ödmjukt sätt. Jag vet inte hur man ska, om jag kan uttrycka på något annat sätt. Nej. Ja. Nej, men... Eh... Det känns som att den här skådespelarkarriären den, den, den, han var fortfarande väldigt jordnära. Den steg han nog aldrig åt huvudet, eller hur säger man? Ja, han, och han känns också... Vinde. Ren, eller vad ska man säga? <laughs> ja, han känns ren. <laughs> Fri från mörker kanske ja, exakt. en bättre. Men det är ju ett djävulst mörker som man får se i den dokumentären. Och ja. det är ju allmänt välkänt att han har parkinsons mm. och fick det som jävligt ung också. Ja just det. För det, det vet jag att jag kände till att när jag kollade på Spin City jag alltid tyckte att han rör sig på ett liksom karakteristiskt sätt. Mm. Att det är nästan så här, du vet lite kaxigt. <laughs> ja, visst. Och att han alltid har handen i fickan vet jag, en sån här detalj som jag också tänkte på. Men så är lite kaxigt handen i fickan. Och så bara, mm. nej, nej, nej, han var sjuk i Parkinson. Ja, <laughs> fan, vet det var mörkt? Men ja, det kan ju vara så att man har kaxigt kroppsspråk ändå, så sett. Men ja, det blir ju svinmörkt när man inser att, aha, det kanske är det också för att... Eh, men när han spelade in den så var det väl främst vänsterhanden. Mm. Och att han märkte det liksom så tidigt. Jag menar, 1990 talet hade inte ens fyllt 30. Nej, det är helt sjukt. Ja, det är det. Sen tyckte jag att han var så jävla snyggt gjord med att allt han pratar om kan de också klippa in med scener från det han har gjort. Mm. Som blir som en respons på det han säger. Eller nästan som en bekräftelse på det han säger. Ja, Ja, nej men jag var ung och sökte jobb och så är det en scen från den tv scenen han har varit med om där han har sökt jobb, alltså, allting var så jävla snyggt gjort och sen de här ja, reenactments re där man ser eh, livet som han hade där på 80-talet, dels innan han blev känd men också när han blev känd man får se det från hans perspektiv på ett snyggt sätt och det är väl en skådis som spelar honom och så ser man alltid eh, bakifrån. Mm. Ja, den är väldigt, väldigt bra. Och man, får ju, man blir ju också jävligt ödmjuk när man ser den typen av dokumentärer. Ja, jo, tack. Jag är hur tacksam han, på något sätt. Hur han slet med att dölja det. Mm. Och hur han också fästade och drack mycket som någon form av flykt. Mm. Eh, så det är en massa sånt mörker som man inte tänker på. Men också sen hur han har blivit en jävligt viktig röst också för forskningen om den sjukdomen. Ja. Och klippt med liksom, så här ser livet ut idag, det här är det jag gör. Hur han kämpar också jävligt hårt med fysisk träning eller att hans kropp hänger inte med i hans tempo och hur han liksom ramlar hela tiden och han säger, men det, det är det jag gör. Alltså, folk blir ju såklart rädda när jag ramlar och slår mig eller man får gå till doktorn och så har sp spräckt kindbenet för tionde gånger. Men det, det är det jag gör. Det, det är så. När jag rör på mig och ut och går, då ramlar jag och slår mig. Det... Ja. ja. Det är jag, tragiskt jag är att det skulle bli så, så klart. Tragiskt, men också jävligt inspirerande på det sättet som en person som sliter och jobbar hårt. Ja. Och liksom, ger sig inte. Fantastiskt fin dokumentär. Mm. Den ska det alla med. se. Det, det är inte en rekommendation, det är en order. Men så mycket mer om den tror jag inte att jag har att säga. Är det någonting du tänkte på när du Nej, det? men det var väl en sån här film, så jag tror, eh, som du säger, man blev väldigt, väldigt tagen av den. Mm. Och jag tror till och med här, att jag säger eh, att jag. Funderat på, den är från förra året tror jag va mm. uh, att jag skulle ha pratat om den i vårt uh, där, eller den är från 2023 till och med se. Uh, mm. att jag det året glömde att nämna den som en av de bästa jag hade sett från året, jag tror inte att jag gjorde det men att jag kom på när vi stängde av fan, nu glömde jag att nämna still mm, mm uh. För det tycker jag att den är. Den är liksom bland de vassare dokumentärerna jag har sett. Ja, Utan tvekan. Mm. Så se för Guds skulden om du inte har gjort det. Mm. Nej, men jag vet inte. Varenda sekund av honom. Alltså, man blir glad av ja, honom. Verkligen. Det blir man. Verkligen. Um. Sen verkar han ju också vara en sjukt jävla rolig person. <laughs> ja, naturligt rolig. Liksom, han mm. gör sig inte till. Han, loss, han försöker inte vara rolig utan han bara gör det. Ja. Det är en del skådisar som har jobbat med komedi som har det där i sig. Mm. Jag tror till exempel jag tror att han, om man hade varit helt frisk, hade du kunnat göra en till exempel nakna pistolen väldigt, väldigt bra. Uh, ja. Han har lite det i sig tycker jag på något sätt att han kan stå och titta på uh, när en person kommer in genom en dörr och få det och se roligt ut mm. för att han tänker men gud vad är det här för märklig filur som kommer mm. och gör en speciell min sen han tänker efter. Han har ju lite den tror jag när han använder den där elgitarren i första filmen och flyger längs hela rummet för att högtalaren är så stark och sen tittar han upp och stirrar på högtalaren som han har sprängt då har den en sån perfekt min. bara. Mm. Otroligt bra scen. <laughs> ja. Men du, apropå eh, nakna pistolen. Har du sett den nya med. Eh... Nej, jag har ju fan inte gjort det. Den gick ju på bio för flera veckor sedan. <laughs> ja, jag vet. <laughs> jag var ju hypad när jag såg trailen och sen mm. totalt glömt bort den. Ja, alltså det blir en som det. Den får ganska bra bemötande från ganska många tycker jag. Som gör att jag tror faktiskt att de har lyckats med den ganska bra. Mm. Men så ser man att det, fan, det är inte så jävla billigt att gå på bio. Man kan vänta ett par, tre månader och se den hemma i lugn och ro istället. Mm. Det, det känns väl faktiskt tyvärr som att det är så. Jag vet ju en period jag gick och såg typ allt på bio. Mm. och kände att det kommer jag aldrig att tröttna på ungefär men så, så hände corona filmer började komma snabbare och snabbare efter sin biopremiär ut på streaming jag har blivit väldigt bekvämt av mig med åldern jag. Mm. Och jag är ju lika trög som vanligt när det kommer till bio så att jag har egentligen ingenting att säga om det mm. men jag fattar ju om om det är dyrt Ja, så alltså det är så, det är klart att jag skulle ha råd och gå på bio, men det känns som liksom så här... Men att... man alla har inte det, inte, inte så ofta uh, i alla fall. Och så känner jag liksom så här, man fan, flera hundra när jag åker hem istället och ungos med folk jag tycker om. <laughs> och det kostar ju typ mindre att köpa filmer också. Ja, visst är det så. Det, det är en kontrast som jag tycker är lite synd att det är billigare att köpa en film än att se den på bio. Jo, tack, det Sen är ju, upplevelsen, är ju upplevelsen är ju såklart omöjlig att slå. Mm. Och sen finns det ju alltid risken att folk ska sitta och köta och hålla på. Framförallt också när det blev en sån här typ TikTok-challenge var det inte det att man skulle störa på bion, att det var ja, en grej att man skulle göra det. Uppsåleden. Jävla dumt. Ja. Alltså, det är ju sådana lägen som man ändå borde... ja okej. Okay. Är du över 30... Då, då har du licens och döda. <laughs> ja. En gammal kollega till farsan sa att det, man skulle ha laglig rätt att slå ihjäl en person om året. <laughs> men men det, måste, det måste finnas ett bra skäl till att göra det. Och jag tänker att folk som stör på bio ja men det, det, det är lugnt. Det är, lägg dem i en svart säck och kör ja. ut dem. Det är inga jag problem. Sen märker jag ju jag att jag är ju kanske mer lättretlig än de flesta. Jag vet jag har kollat på eh, Apornas planet, den sista som kom där. Mm. Och så märker jag direkt att det sitter två personer bredvid oss. Och killen som är där med uppenbarligen sin flickvän slash fru. Jag förstår ju väldigt snabbt att det här kan bli ett issue för mig. Mm. <laughs> När han säger tidigt, när det är några av de här aporna som smyger in i skogen och så är det någon som har ett armbörst. Och han säger så, armbörst, det är coolt det. Oh. Och så, så sitter och kommenterar saker så högt. Och du, det, jag, det retar ju mig från direkt. Det är väl för fan inget beteende man tar med sig på en dejt, eller? Ja, oh, nej, ja tycker inte det heller. De hade nog varit ihop ett tag kanske. Jo, jo, men, men tänk om det hade varit första dejten. Man sitter där, men vi, vi kan gå på bio, det blir trevligt. Ja, jättebra. Armbörst, det är coolt det. Det måste jag torkat igen så in i helvetet om man känner Jaha. nu är det en Garanterat. Men en, en tioåring. Alltså, ja, jag kan också tycka att det är coolt med armborst men det är ju inte så att jag liksom blir så jävla exalterad över det. Nej, jag håller med. Och det är ju bara coolt just där och då. Mm. Att man har ett Precis. behov av att uttrycka hur coolt man tycker att det är. Det, det är ju för fan. Det är ju hemskt. Ja, det är det. Han behöver hjälp. <laughs> Han ja. är ju inte klok. Nej, jag håller med. Hon tog väl ut skilsmässa efter det. Nej, men vet du vad? Det är alla har ju våra brister, så är det och eh, brister det, det gör människan komplett, vi har styrkor och brister, så måste det vara men när du sitter och säger i biosalongen armbörst, det är coolt det det är mer än vad jag klarar av <laughs> fan vad, tänk om man har fått höra det live där en breakup och hon bara reser upp och går. De hade ju bara kunnat släcka ner filmen och rikta lite strålkastarljus mot dem. Det hade varit guld och ja. underhållning. Det hände ju en gång när som jag hade så jävla gärna hört vad som hade hänt. Vi var på en Marvel, den sista Thor-filmen där tror jag, mm. eller Thor. Det var ett grabbgäng framför rätt unga stöka som fan och då var då och då, uttryckte det precis så, det känns som det här kommer kunna bli ett issue <laughs> <laughs> och folk sa till flera flera gånger och de, uh, ursäkta, ursäkta så var de gång igen och sen är det en person som uh, går ut kommer tillbaka och så pausas bara filmen och vi kände ja vad är det nu då så kommer det in en man som jobbar där som ser så där. Han blir inte rädd om han får en pistol tryckt mot pannan. Mm, mm. Den attityden, eller den auran, har hela hand från början. Och säger han: Vi Vilka var det var problemet? Och så pekar alla de längst fram. Sen han så tittar på dem så ut. <laughs> så reser de sig ut och gick ut. Och så hör man. vet inte när de går ut genom dörren. Och han: Då är en sån här svängdörr då. Mm och så när den fortfarande är öppen så hör man bara så här vad fan håller ni på med och så då går dörren igen så man hör ju inte mer men jag hade så gärna velat hur, hur fortsätter det där ute hade det inte varit ganska episkt när man hör hur dörren öppnar sig den svängdörren och alla börjar applådera och jubla jo. det hade varit kul verkligen förnedrar dem när de har fuckat upp en upplevelse på det där viset Ja. Men så var det när jag såg It Jag kommer inte ihåg om del 1 eller del 2 Så var det också grabbgäng som Satt och skojade och kommenterade allting som hände i filmen Och då var det ju en ganska Krallig kille med modellkaps Och här töjningar i öronen Och tatueringar på halsen ja. Som går fram Nej vet ni vad Nu tycker jag att ni ska hålla käften Ja och de sjönk i sina små stolar och jag började lite smått applådera och Evelina rycker tag innan namn. dig Ja, så kan det gå det hade varit värt en applåd tycker jag Ja mm. De sket nog ner sig där Det lär de har gjort Nej du, kära Emil har du något mer idag? Eh, nej, jag tycker att jag har gaggat på mm. ganska bra ändå ganska bra, båda två tycker jag. Eh, ja, jag vill eh, som vanligt tacka för att ni har varit med oss ännu en vecka. Det är alltid roligt att veta att folk lyssnar när vi mm. sitter här och gaggar. Eh, så tack så mycket för det. Eh, och jag vill faktiskt för en gångs skull tacka alla tre gånger. Vi ses och